31. Változások 2006. Nyáron sok olyan esemény történt, ami a figyelmemet egyre inkább a globális felmelegedés és az emelkedő üzemanyagárak összefüggéseire irányította. Az első jel az volt, amikor az adataink szerint a Virgin üzemanyag költségei egy év alatt fél milliárd dollárt ugrottak. Már tizenéves korom óta érdekelt a környezetvédelem, amit talán egyik rokonomnak, a Természetvédelmi Világalap WWF alapítójának, Peter Scottnak köszönhettem. A gája elméletet James Lovelock fogalmazta meg 40 évvel ezelőtt, ami engem is nagyon megragadott. Ez szerint a Föld valamennyi élő és élettelen része szerves egységet, kibernetikai rendszert alkot. Amelyhez egy sejthez hasonlóan magában foglalja létezésének feltételeit. Lavlock professzor meggyőződése szerint a bolygó ugyan képes az öngyógyításra, de még a Gája hipotézis is kimondja. Van egy pont, ahonnan már nincs visszaút, amelyen túl az okozott károk visszafordíthatatlanok. A Virginnél tisztában vagyunk azzal, milyen veszélyekkel jár az erőforrások pazarlása, és a fosszilis üzemanyagok használata, de számos ok miatt még a legzöldebb zöldek sem kongatták a vészharangot. Bevallom, én is csak azután kaptam észbe, miután személyesen is érintetté váltam. Az alternatív energiaforrások iránt először a 90-es években kezdtem el érdeklődni, amikor egyre inkább tudatosult bennem, hogy olajkészleteink végesek. Nagy-Britannia északtengeri tengeri olajkútjai is apadni kezdtek. A világ utánpótlásának nagy része pedig az OPEC kezében, tehát többnyire a rendkívül instabil közel-keleten összpontosult, ami az olaj árát egyre kiszámíthatatlanná és egyre drágábbá tette. A nyolcvanas évek irak-iráni háborúja a gallonkénti árat átlag 16 dollárról csak nem 70-re vitte fel. Amikor Saddam 1990-ben elfoglalta a kuwaiti olajmezőket, bebizonyosodott, mennyire a háborútól függ az olajára. Mivel a Virgin erősen érdekelt a közlekedési iparban, tisztában kellett lennem az üzemanyagok költségeivel és elérhetőségükkel, ezért alternatívák után kezdtem kutatni. A Virgin négy légi közül 200 millió liter kerozint, a Virgin vonatok pedig hasonlóan nagy mennyiségű dízel üzemanyagot használtak fél évente. Az új vonatflotta 1997-es beindításakor a gyártó Elstomot arra kértem, gondolják át a hatékony üzemanyag felhasználást is. E folyamat eredményeként a Pendolino vonataink Európában egyetlenként az elektromos áram 20%-át fékezéskor újra termelik és visszaforgatják a hálózatba. A Virgin Voyager dízel elektromos vonatai pedig repcéből és szójából készült biodízellel is működnek. Aztán, amikor a 2005-ös Katrina hurrikánban az USA-Mexikói Öbölben található fúrótornyai és hatalmas olajfinomítói megsérültek, a finomított üzemanyagok ára Amerikában az egekbe szökött. A hatalmas kapacitás hiány miatt utána néztünk, hogyan lehetne saját olajfinomítónk. Még egy sajtóközleményt is kiadtunk, amelyben bejelentettük, hogy építeni szándékozunk egy olajfinomítót azzal a céllal, hogy valamelyest leszorítsuk az árakat. Ted Turner a kapitalista, a környezetvédő és az emberbarát különös keveréke. Nem csak a CNN alapítójaként, hanem az Atlanta Braves tulajdonosaként, és az Amerika kupát nyert olimpiai vitorlázóként is ismert. Legutóbb néhány hónappal ezelőtt a Time Global Health egészségügyi csúcstalálkozón futottunk össze Bill Gates, Madeleine Albright, Paul Wolfowitz, Bono és más ismert emberek társaságában. Miután bejelentettem az olajfinomító építésének szándékát, Ted felhívott és azt mondta, Richard, nem gondolkoztál más alternatíván? Mit javasolsz? Kérdeztem vissza. Mi lenne, ha tiszta és nem piszkos üzemanyagot finomítanál? Gyere, beszélj az embereimmel. Ők majd meggyőznek az alternatíváról. Ted meghívott Washingtonba, hogy ebédeljek együtt az ENSZ alapítvány munkatársaival. A szervezet Ted egymilliárd dolláros nagylelkű adományából kezdte meg működését, és a környezetvédelem és a bióüzemanyagok amerikai bevezetésével foglalkozik. Az ebéden Ted mellett részt vett még az UNF elnöke, Time Ward szenátor, Bill Clinton korábbi személyzeti főnöke, John Podesta, George Bush jogi tanácsadója, Boyden Gray, akit röviddel ezután EU nagykövetté neveztek ki, és az Energy Future Coalition, koalíció a jövő energiájáért elnöke, Ray a beszélgetés szinte azonnal a bióüzemanyagokra terelődött. Nekem volt némi ismeretem a témáról. De az azt a körül ülőknél természetesen jóval tájékozatlanabb voltam. A találkozó alatt szokásos titkos írásommal a noteszembe jegyzeteltem, és az ebéd végére meg is győztek. A hagyományos finomító helyett a Virgin számára jóval több értelme lenne, ha az alternatív energiába fektetne inkább. Nagy szerencsém, hogy ha egyszer valamit eldöntök, rendszerint képes vagyok tenni is érte. Csatlakoztam TED szervezetének az Energy Future Coalition operatív bizottságához, majd arra kértem a Virgin munkatársait, hogy nézzenek utána a növényi alapú bioetanolnak. A téma végül teljesen rabulejtett egyrészt a környezetvédelem miatt, másrészt mert a bioetanollal csökkenthető a világolaj függősége. Környezetvédelmi és gazdasági szempontból is logikusnak tűnt, hogy az országok maguk állítsanak elő növényi eredeti üzemanyagot saját felhasználásra, hiszen ezáltal mind költségeiket, mind széndiokszid kibocsátásukat is csökkenthetik. 2006 elején megalapítottam a Virgin Fuels-t, amely befektetési programot dolgozott ki bióüzemanyag kutatásra és fejlesztésre. Az első beruházásunk a kaliforniai Szilion nevű cég volt, amely kukoricából állított elő bioetanolt. A bióüzemanyag finomítók építéséhez Amerika nyugati részén és Tennesseeben is hozzákezdtünk, ráadásul a felhasználás is ott történt. Később Brazíliában is terjeszkedtünk, következő lépésben pedig az USA-keleti partján és Európa más részein kezdtük el a beruházások tervezését. Persze mindebben nem csak az emberbaráti szeretet vezérelt. Az alternatív üzemanyag remek üzleti lehetőség is. Lenyomja a fosszilis energia árakat és biztonságot nyújt légitársaságaink és vasúti vállalataink számára is. Ha az olajára továbbra is magas marad, a finomítók építésére fordított kutatásfejlesztésből és beruházásból jelentős bevételre tehetünk szert. Mindemellett teljesen logikus lenne, ha a következő 5-6 évben a hagyományos üzemanyagok egy részét a sajátunkkal helyettesítenénk. 2006 nyarának elején a Virgin Fuels már elindította első beruházását, a globális felmelegedés valós veszélyeivel azonban még ekkor sem voltam teljesen tisztában. Végül az Egyesült Államok alelnökének El Al Gore Holland Parki otthonomban tartott előadása nyitotta fel a szememet. Amikor néhány hónappal később a mozikba került a kellemetlen igazság című filmje, rájöttem, hogy az alelnök rajtam tesztelte annak várható hatásait. A nappalimban a dohányzó asztal köré ültünk, Joan teát és szendvicseket hozott, el pedig bekapcsolta a laptopját. Én egy kényelmes fotelben helyezkedtem el, mögöttem Will Whitehorn másik oldalamon a Climate Group részéről Steve Howard. Mindannyian a monitorra meredtünk. Nagyon komoly élmény volt, hogy egy ilyen tapasztalt közéleti szereplő és speaker, mint El Gore személyesen tart nekünk PowerPoint prezentációt egy ilyen faj súlyos kérdésről. Amellett, hogy életem legjobb előadását hallottam, rendkívül zavarba ejtett a felismerés, hogy jó úton haladunk a világ vége felé. A globális felmelegedés emberiségre és természetre gyakorolt hatása olyan mértékűvé vált, hogy a folyamat megállításáért és visszafordításáért azonnal drasztikus lépéseket kell tennünk. Az élénk vita közben Steve Howard felvetette, hogy tudatosítani kell az emberekben, hogy a probléma igenis megoldható. Mások szerint viszont a klímaváltozáshoz kapcsolódó lépések tönkreteszik a gazdaságot, ezért nem lehet mit tenni. Pedig rengeteg lehetőségünk van, és tényleg nincs más választásunk. El egyetértett. Egyenesen a szememben nézett, és azt mondta: Richard, téged az egész világon ismernek. Segíthetné, hogy velem együtt ráirányítsd a figyelmet a klímaváltozás veszélyeire. Mivel a politikusok nem tesznek semmit, az üzleti életvezetőinek kell jó példát mutatni. Bár Elgor előadását vitairatnak szánta, de én tudományosan is működőképes képes pontnak tartottam. Ekkor szembesültem először a klímaváltozás igazi jelentőségével. Azonnal felmértem, ha a széndiokszid kibocsátás miatt nem lépünk. A föld nagy része rövid időn belül lakhatatlanná válik, a lakosság száma rohamosan csökken, a legtöbb növény és állatfaj kipusztul, mi pedig nyomorultul élünk majd. Épp a London-Dubai járat elindítását terveztem, jegyeztem meg. Az ilyen projekteknek mindig örülök, most viszont éreztem, mennyire ellentmondásos a helyzet. Mindenhová el szeretnénk jutni, repülni akarunk, miközben le kell győznünk a klímaváltozás veszélyeit is. Mennyi időnk van még? kérdeztem. El így felelt. A tudósok szerint akár már tíz év múlva is elérhetjük a határt, ahonnan nincs visszaút. Ezért erőteljes és határozott lépések kellenek. Ha sikerül, a széndiokszid kibocsátás mértéke már öt év alatt csökkenthető. A helyzet összefügg az evolúcióval. Agyunk ugyanis gyorsan reagál a tépőfogak, karmok, tűz vagy épp pókok formájában leselkedő veszélyre, de egészen az utolsó pillanatig nem tudunk mit kezdeni az olyan veszéllyel, ami nincs a szemünk előtt. Ilyen a bolygó túlmelegedése is. Pedig a két sarkörön a folyamat már javában zajlik, csak ott kevesen veszik észre, így aztán senkit nem érdekel az ügy. El rendkívül meggyőzően beszélt, és még akkor is megőrizte humorérzékét, amikor összeszólalkozott Villel azon, hogy lávlok mikor dolgozta ki a gája elméletet. Rendkívül érdekes két olyan ember vitáját hallgatni, akik mindketten mereven meg vannak győződve a saját igazukról. Miután Elgor távozott, Villel hosszan beszélgettünk arról, hogyan tudna a Virgin a globális felmelegedés elleni küzdelem élére állni. Mivel cégünk 50 ezer ember megélhetését biztosítja, nem tehettünk olyan drasztikus lépéseket, amely a működésünket és nyereségességünket veszélyeztette. Láttam azonban egy másik utat is, amelyen olyan kis lépésekkel, mint az energiatakarékos égők vagy a papírmentes iroda vagy a bióüzemanyagokra történő átállás, Környezettudatosan és gazdaságosan tudtunk működni. Ezt a folyamatot még gája kapitalizmusnak is elneveztük. Lényege a megoldásokban rejlik. Kiragadunk egy nyilvánvaló ellentmondást, és bemutatjuk, hogy mégis működik és értelme is van. Ez könnyen ment, mert a Virgin egésze hatalmas ökoszisztémaként működik. Részeit függetlenül irányítják, akár még saját részvényesekkel is rendelkeznek, Mégis mindig van köztük összekötő kapocs. Három hónappal később felhívott Bill Clinton, hogy megkérdezze, hajlandó lennék-e a Global Initiative nevű kezdeményezés mellé állni. Aznap este fürdés közben eszembe jutott valami. Elgór azt mondta, szeretné, ha mindezt én irányítanám. Mi lenne, ha a Virgin cégcsoport légi és vasúti közlekedéséből származó teljes nyereségét alternatív üzemanyagok fejlesztésébe fektetném. Ezzel helyes irányba mutatnék, és talán más vállalatvezetők is követnék a példámat. A Bill Clintonnal folytatott beszélgetés eredményeként két hónap múlva New Yorkba repültem, hogy részt vegyek a Clinton Global Initiative rendezvényén. Szeptember 21-én a konferencia második napján csatlakoztam Bill Clintonhoz, és elgorhoz, majd három milliárd dollárral elköteleztem magam a tiszta üzemanyagok fejlesztése iránt. A dokumentum aláírása közben felnéztem Clinton elnökre, és egy megfelelően időzített drámai pillanatban megállt a tolla kezemben. Ez nagyon sok nulla, jegyeztem meg. A cég evállalásával nem csak a Virgin-t vihettem előbre, hanem másoknak is ösztönzést adtam. Elsőként a közlekedési vállalatokat próbáljuk megbevonni a finanszírozásba, de ha nem kapnánk tőlük elegendő támogatást, más cégek is csatlakozhatnak. Az ügy érdekében bármit megteszünk. Egy dolgot viszont mindig is hangsúlyoztam. Ez nem csak emberbaráti szeretet vagy jótékonysági akció, mert az egész Gaia projekt szilárd üzleti alapokon nyugszik. És bár nagyon nem akartam, hogy a média azt a benyomást keltse, hogy ez egy környezetvédelmi adománygyűjtés, mégis az lett belőle. A sajtó olyan színben tüntette fel, mintha egy univerzális jótékonykodó félisten volnék. Az adományozásnak is megvan a maga helye. Én mégis hatékonyabbnak tartom, ha induló tőkét biztosítunk kezdő iparági vállalkozásoknak, amelyek erősödésével egyre nagyobb eséllyel versenyezhetünk a nagyolaj- és széniparvállalatokkal. Miután a nyilvánosság előtt bejelentésemet egy pillanat alatt az egész világ megtudta, Steve Howard azt mondta, Tudod, Richard, rengeteg céggel dolgozunk, de a Virginnél tapasztalható ütemváltás egészen kivételes. Hihetetlen, amikor beindul a Virgin gépezet. Valaki egyszer megkérdezte, mit gondolok a szárnyaló olajárakról. Légi társaságon vezetőinek legnagyobb csalódására azt válaszoltam, Ennél jobb dolog nem is történhetett volna, mert így a kormányok és óriás vállalatok rákényszerülnek arra, hogy megtalálják az olajfüggőség csökkentésének módját. Szükség volt egy ilyen mértékű változásra ahhoz, hogy véget vessünk a már-már öngyilkos méretű foszilis üzemanyag kibocsátásnak. Ha jól csináljuk, talán a közel háborúknak is vége lehet. Mindig is szerettem a kihívást, amikor egy teljesen ismeretlen iparágat kellett kitanulnom. Az iskolában egyáltalán nem érdekelt a kémia. Most viszont mindent tudni akartam az etanorról, a cellulóz etanorról, az izobutanorról, a metánról és a szénről. Az üzemanyagok előállítására a legalkalmasabb a cukornád, a kukorica, a gyapot, a vesszős köles, a fűszfa és minden más termékük. De a szél és a napenergiáról, hidrogénről és geotermikus energiáról is ugyanúgy mindent érteni szerettem volna. Egy három hónapos gyors talpaló után úgy éreztem, már eleget tudok, így hatékonyan felhasználhatom a három milliárd dolláros felajánlásomat. Ráadásul a Virgin fuels is nemzetközi piaci szereplővé léptethettem elő. A tanulás legjobb módja a cselekvé is. Azt terveztük, hogy a Necker és a Moszkító-szigeteket. Teljesen szénmentessé tesszük. Felépítjük az első kukorica és cukornád etanol gyárunkat. Neki látunk egy repülőgépekben is használható tiszta izobutanol üzemanyag kifejlesztésének, és így tovább. Azt gondoltam, hogy a megújuló energiaszektorban ugyanazt viszem végbe, amit a magántőke két évtizeddel korábban a mobiltelefon piacon. Egy kisebb ötletet univerzális jelenséggé alakítunk. 2006 vége felé meghívta a ragyogó ausztrál tudós és felfedező Tim Flannerit a nekker szigetre hogy beszéljen a környezetvédelemről a világ összes Virgin igazgatójának. Én ugyanis az Időjárás Csinálók című nagy-sikerű könyve miatt kezdtem foglalkozni a klímaváltozással. Azt hiszem, Tim tud majd tudományos keretet adni a céljainknak, és ő lesz képes megértetni az embereinkkel, hogy miért indultunk el ezen az úton. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy legyünk zöldebbek a zöldeknél. Szilárdan hiszem, hogy ez az iránya a Virgin XXI. századi ipari stratégiájának fő elemévé válik. Abban is biztos vagyok, hogy rengeteg kritika ér majd. Előre hallom a kérdést. Ha a szindioxid kibocsátás ekkora probléma, nem lenne célszerűbb, ha Richard Branson leállítaná a repülőgépeit? Az emberek szeretnek utazni, és ha abba hagynánk, az utánunk kialakuló űrt talán egy nálunk kevésbé felelősségteljes cég töltenébe. Mi ugyanis szeretnénk repülni, de környezettudatosan. Ezért az év vége felé már azt is kitaláltuk, hogyan takaríthatunk meg üzemanyagot. Ha ugyanis a gépeket felszállás előtt a kifutópályára vontatják, ott egyáltalán nem szükséges széndiokszidot pöfögtetve járó motorral várakozniuk. Az első kísérleteket a Getviken és a heathrow végeztük el. Kiszámoltuk, ha minden légitársaság ezt tenné, járatonként akár 3 tonna kerozint is megspórolhatnánk, amivel egy összehangolt akcióban a széndioxid kibocsátás világszerte 25%-kal csökkenhetne. Egy másik remek példa a Virgin Atlantic Global Flyer gépe aminek megépítésekor fémet nem, kizárólag rendkívül könnyű és nagy magasságban is biztonságos szénösszetevőkből álló anyagot használtunk. Így az üzemanyag is sokkal hatékonyabban felhasználható. Alig egy évvel korábban a Kansas-i én is végignéztem, ahogy útjára indul ez a jármű. Egy darabig követtem a fagyos Kanada felé, majd újra Kansas-ben vártam, hogy 67 órával később visszatérjen. El sem hittem, hogy ez a 15 ezer méteres magasságban keringő, csodás gépmadár kevesebbet fogyasztott, mint egy négy kerék meghajtású földi jármű. Ennek a döbbenetes eredménynek a hatására alapítottam a Virgin Galactic-et, amellyel a világűrbe a legtávolabbi úticélok elérésére készülünk. Az űrkutatás és a názához hasonló szervezetek munkája nélkül fel sem fognánk a klímaváltozás lényegét és nem táplálhatnánk a bolygó valamennyi lakóját sem. A műholdak olyan információkat közvetítenek, amelyek segítségével a gazdák hosszú távú időjárás előrejelzést kapnak, és így eldönthetik, mikor a legideálisabb a vetés és az aratás. A műholdak által közvetített információk hozzásegítenek az űrutazások környezettudatosabbá tételéhez is. Sajnos a mai technológia továbbra is a piszkos, szennyező, szénintenzív, hidegháborús időszakot idézi, és nem áramlik elég magántőke a megújuló energiaforrásokat használó rakétahajtó művek fejlesztésébe. Ezen is változtatni szeretnénk. A Virgin Atlantic Global Flyer mintájára a Virgin Galactic flottája már a kezdetektől csak zöld energiát használd. A szénösszetételű anyagokból épített űrrakéták mellett a kilövőrendszerek rendszerek prototípusa is a gáz és a gumiszármazékát használó üzemanyaggal működik, aminek a segítségével egyetlen názakilövésre nálunk több ezer is juthat. Az elmúlt évek egyik legnagyobb eseménye a cég életében a Virgin Galactic beindítása volt. Természetesen ekkor már rendelkeztünk a Burt Raten által kifejlesztett kilövő rendszer alapkoncepciójával. Ennél azonban még izgalmasabb volt a felfedezés, hogy a segítségével teherszállító űrhajókat és tudósokat is az űrbe juttathatunk. Ekkor már világosan láttam a jövőt, és már tudtam válaszolni, amikor sokan feltették a kérdést. Miért annyira fontos a világűr? És miért kellene ebben részt vennem? Sokan, mintha úgy gondolnák a Virgin Galactic csupán egy drága kísérlet vagy játékszer. Pedig a világűr jelenti az emberiség jövőjét. A NASA Goddard Institute tudósától dr. Tim Hansen-től kezdve a modern fizika atyaként is emlegetett Stephen Hawking professzorig, mindenki egyetért abban, hogy a világűr könnyebb elérése, jobb kihasználása, Elsődleges fontosságú lesz a világ klímaváltozással küzdő ipari termelésének átszervezésében. Először is, ha a világűrből nem kapnánk információt a bolygó éghajlatának módosulásáról, nem is tudnánk az egész problémáról. Földi tudomány ugyanis nem képes a műholdakhoz hasonló bizonyossággal adatokat szolgáltatni. Másodszor nagyon kevesen ismerték fel, hogy a föld klímájára és időjárására vonatkozó ismeretek nélkül nem lehetne a bolygó népességét táplálékhoz juttatni. A világűr ebben is segít. Az időjárás előrejelző és mezőgazdasági műholdak, valamint a világűrben működő GPS rendszer jó előrejelzi a gazdáknak az időjárás változásait. A termelékenység 15%-os növelésével többen juthatnak élelemhez. A kikötőkben már nem romlik meg tonna számra az ételszállítmány, mert a gazdák napra pontosan tudják, mikor takarítsanak be, mikor vessenek és arassanak. Az amerikai kukorica földeken, az indiai síkságokon vagy épp Kínában a farmerek első dolga, hogy reggel felmennek az internetre, és ellenőrzik egy adott napra vagy hétre vonatkozó hosszú távú műholdas előrejelzést. A világűr elérése miatt az élelmiszer termelés az elmúlt 15 évben 10 százalékkal nőtt, ami így is épp csak fedezte a népesség növekedés ütemét. Mert az utóbbi, az emberiség másik létkérdése bolygónk túlélésének kulcsa. Ha nem akarjuk, soha nem találjuk meg a tudomány és a technika válaszait. A legfőbb probléma az, hogy a környezetvédelmi lobby nem foglalkozik azzal a tényjel, hogy a Földön 6,5 és milliárd ember él. Tim Flannery szerint a Föld olyan, mint a világűrben keringő űrhajó. A Föld nevű rakéta népességéről Tim így ír az időjárás csinálók című könyvében. 1961-ben még volt módunk cselekedni. Abban a látszólag távoli korban alig 3 milliárd ember élt a Földön, és a globális ökoszisztéma forrásainak csak a felét használtuk fel. Alig 25 évvel később az 1986-os év vízválasztó, mert a népesség száma elérte az 5 milliárdot, és a javak iránt olyan mértékű igény jelentkezett, hogy a Föld minden fenntartható termelési kapacitását elhasználtuk. 1986-ban odáig jutottunk, hogy több ember már nem fér el a Földön. Azóta környezetvédelmi szempontból költségvetési hiány keletkezett, amely csak a tőke alap kifosztásával hozható újra egyensúlyba. Ez megmutatkozik a túlzott halászatban, a sivatagosodásig tartó túllegeltetésben, az erdők kiírtásában, az óceánok és a légkör szennyezésében, amelyek mind a napjainkban tapasztalható környezeti változásokhoz vezetnek. Végső soron egyedül a környezetvédelmére elköltött pénz számít. 2001-re a környezetvédelmi deficit már 20%-os. A népesség száma 6 milliárd fölé emelkedik. 2050-re már nagyjából 9 milliárdan leszünk, így az emberi élet olyan terhet jelent majd a bolygónak, hogy erőforrásainak közel kétszeresét használja fel, már ha egyáltalán még lesz annyi. Az erőforrások felkutatásának nehézségein túl a legnagyobb gond a szennyezés, leginkább az üvegházhatású gázok által okozott környezetszennyezés. Kilenc milliárdos lakosság számunk miatt ezen évszázadban már gondolnunk kell a világűrre is. 2006-ban Kína, India, Afrika és az Egyesült Államok zsúfolt metropoliszaiban járva, megálltam egy pillanatra és körülnéztem. Én nagyon hiszek az emberiségben és minden egyes életértékében. Képtelen vagyok elviselni a szenvedést, és minden tőlem telhetőt megteszek, hogy véget vessek a szegénységnek, a betegségnek és a nyomornak. Ám a 9 milliárdos népesség fenntarthatatlan. Ez a rendkívüli szám és az energiaforrások túlzott kizsákmányolása mindannyiunk vesztét okozhatja. Nem tudtam, hol találom a válaszokat és merre a kiút. Azzal viszont tisztában voltam, hogy a klímaváltozást meg kell fékeznünk, méghozzá a lehető leggyorsabban. Ezzel kis időt nyerhetünk, mielőtt a népességi adatok változásába egyáltalán belegondolnánk. A Virgin Galactic-kel kapcsolatos terveink eszméletlen sebességgel száguldottak. Új Mexikóban átadtuk a jövő űrállomását, ami olyan volt, mint egy kifi film. A futurisztikus forma tervező Philip Stark drámai hatású, szemetábrázoló logót tervezett, benne világos kék szemgolyó, abban fekete pupilla, amelyel egy óriási föld alatti tárolót borító lemezlapot díszítettek, ami némán szétcsúszik, mint a Star Trekben, és így válik láthatóvá az alatta elhelyezkedő rakéta kilövő. De nem ment minden ilyen simán, leginkább a régi módi törvénykezés és az emberi ellenségeskedés miatt. Amikor 2004-ben az USA keleti és nyugati partjai közötti belföldi járatokra olcsó alternatívát kínáló Virgin USA ötlete először felmerült, szándékaink komolyságának jeléül, néhány Airbuszt is rendeltünk. Az egészséges piaci verseny miatt számítottunk némi ellenállásra, de arra álmunkban sem gondoltunk, hogy egy ózsdi, idegen törvény áll az utunkba. A repülés korai időszakában az USA azon aggódott, hogy külföldi gépek kerülnek az ország légterébe. Ennek megakadályozására 1926-ban elfogadták a légi közlekedésről szóló törvényt, amely szerint minden belföldi légitársaságot amerikai állampolgárnak kell menedzselnie. A jogszabály 1938-as polgári repülésről szóló passzussal is kiegészült, amely kimondja, hogy az USA területén működő légitársaságokban a szavazati részarány legfeljebb 25%-a lehet külföldi kézben. Azaz a fennmaradó 75% amerikaiak felügyelete alatt kell, hogy álljon. Az USA közlekedési minisztériuma ezért közölte, hogy át kell szerveznünk a céget. Megpróbáltunk megfelelni az elvárásoknak, de arról fogalmam sem volt, hogy ezzel problémák egész sorát gördítik majd elénk. Két év után, 2006-ban felkértem a Delta korábbi elnökét, Fred Reidet, hogy vezesse az új céget, amely egy amerikai vállalat a Way Partners irányítása alatt működne. Ők adták volna a részvények 75%-át, és az igazgató -tanás szavazati joggal rendelkező tagjainak kétharmadát. A Virgin Amerikát külön választottuk a Virgin Atlantic-től, és minden más légitársaságunktól beleértve a Virgin Galactic-et és valamennyi Virgin névvel működő céget. Az új gépek megrendelése után további 200 millió dollárt irányoztunk elő marketing költségekre. Székhelyünket New Yorkból, San Franciscoba helyeztük át, és úgy éreztük, az induláshoz minden sínen van végre. Beleegyeztem abba is, hogy én legyek a légitársaság arca. Kész voltam a nyilvánosság előtt is népszerűsíteni a céget, ahogyan az összes többi Virgin céggel tettem. Talán túlságosan sokat szerepeltem. A szakszervezetek és az Amerika minden nagyobb légitársasága ellen hadjáratot hirdetett, Köztük a Continental Airlines, az American és a United is. Ennek a protekcionista hozzáállásnak köszönhetően a közlekedési hatóság hónapokon át visszatartotta az engedélyünket, miközben mi mindent megtettünk, hogy elhárítsuk az akadályokat. És bár a Virgin America többségében amerikaiakból álló igazgatóság vezette volna, ellenfeleink azt állították, mindez csak álca, mert valójában úgyis mindent én irányítanék. Még 2006-ban is azt állították, nem bizonyítottuk kellő mértékben, hogy a Virgin America tényleg amerikai cég. Ellenfeleink arra bíztatták a közlekedési hatóságot, hogy újabb dokumentumokat kérjenek be tőlünk. Bármit is tettünk, semmi nem volt elég. Ekkor új javaslatot tettünk a légitársaság átszervezésére. A szavazati jogokat egy minisztérium által is elfogadott tröszt kezébe adnánk. A nyolc tagú igazgató tanácsban csak két Virgin igazgató maradna, Törölnénk a Virgin csoport vétó és engedélyezési jogát, sőt, a Virgin America felajánlotta, hogy kikerülnék az igazgató tanácsból, és még a Virgin nevet is megváltoztatnák. Az új igazgatóság azt is kijelentette, ha a minisztérium igényli, magát Fred Ride vezérigazgatót is elmozdítják. Addigra már lemondtam, bár részvényesként továbbra is tájékozódhattam az ügyekről. Hálás voltam, mert a Virgin ért közben széleskörű populista támogatás szerveződött. Arnold Schwarzenegger kaliforniai kormányzó, Gavin Newsom, San Francisco polgármestere és Hillary Clinton mind kiálltak amellett, hogy az új légitársaság már működése első évében több ezer új munkahelyet teremtene. Beslések szerint az ötödik év végére ez a szám ötvenezerre nő. Még a San Francisco Giants csapata is kiállt mellettünk. A legnagyobb meglepetést mégis az az 50 ezer levél okozta, amit az emberek az amerikai kongresszusnak és a közlekedési minisztériumnak írtak. Legalább 25 ezeren támogatták az érdekünkben megfogalmazott petíciót, sőt, még egy www.letvafly.com nevű internetes oldalt is indítottak, ahová feltették a legfrissebb híreket. Engedd a V8 repülni, felirattal még pólókat és pögréket is árultak. Sokan talán belátták, hogy a Virgin America leszorítaná az árakat és javítaná a minőséget. Egy Campbell Hill csoport által végzett kutatás szerint, ha a cég már 2006-ban működhetett volna, az amerikai utasok egy odavissza úton átlagosan 88, összesen pedig 786 millió dollár takaríthattak volna meg. Így ha nem is minden új piacon, de sok helyen csökkentek volna az árak. A versenytársaknak épp ez okozta a problémát. Ahogyan Fred megfogalmazta, a klasszikus repülős piacon valóságos rémálom vagyunk mindenkinek. Egy erős új légitársaságot már induláskor el akarnak típorni, miközben sokkal inkább az utasaik véleményére kellene figyelniük. Minden erőfeszítésünk hiába valónak bizonyult. 2006 végére a Virgin America még mindig nem a kifutópályán várta felszállásra. Azt revesgették, hogy addig nem repülhetünk, amíg az USA nem kap nyitott égbolt, Open Sky elérést a heathrow és Európa más repülőtereihez, miközben a két kérdésnek semmi köze nem volt egymáshoz. 2006. szeptember végén Bret pitt Dél-Afrikában újra találkoztunk Nelson Mandelával, hogy egy taposó aknák elleni kezdeményezést támogassunk. A projekt a Frappáns Szól of Afrika, Afrika Talpa nevet kapta, mottója pedig ideje a sarkunkra állni. A támogatók között volt még Grasza Machel, Mandela felesége, Nur, Jordán királyné, és a John Paul Mitchell Systems-től John Paul de Gioria. A Soul of Africa a Mindseeker Foundation elnevezésű szervezettel működött együtt, hogy megszabaduljanak százmillió föld alá temetett aknától, amely húsz percenként gyilkolja és sebesíti meg az embereket. A világon negyedmillió négyzetmérföldnyi használhatatlan földterület található, amelynek nagy része Afrikában, főleg Mozambikban található. Mivel Grácsa abban a buja zöld gyönyörű országban egy farmer családban született, lelkesen vett részt a kezdeményezésben. Eleinte Mozambikban szerettük volna megtisztítani a területeket, hogy a vezőgazdasági termelés újraindulhasson. Ezután a szól szövetkezetei megtanították a gazdálkodást a helyi lakosoknak, akik a megélhetésükhöz így plusz jövedelemhez juthattak. A taposó aknák felkutatásához a Brit Védelmi Minisztérium által kifejlesztett, modern radartechnológiát használtuk. A radarokat hordozó léghajókat a Virgin egyik cége, a Lightship Group szállította. Eleinte csak napi 40 négyzetmétert lehetett megtisztítani, de az új technológiával másodpercenként 100 négyzetméter földterület vált átfésülhetővé. Ami azelőtt 500 évbe telt volna, ma alig egy évtized alatt is megvalósítható. Miután Mozambikot visszakapták a farmerek, folytattuk a munkát további országok mentesítésével. Grácsa ezen kívül a gyerekek nagy pártfogója is. Mandelával együtt sokat beszélgettünk vele a rengeteg afrikai éjcárváról. A számok felfoghatatlanok. Bredet is sokkolta, amikor Mandellától megtudta, hogy a földön egymillió gyereknek haltak meg a szülei étzben. Csak Dél-Afrikában minden nap ezer gyermek maradárván, a hat-hét-nyolc évesek pedig sokszor az egyetlen kenyérkeresők a családban. Noha ezek a számok önmagukban is elképesztők, egy másik történet is igencsak elgondolkodtató. Így szól. Egy fiatal lánya parton sétál, ahol a tenger több száz haldokló tengeri csillagot mosott a partra, ő pedig egyenként visszadobálja mindet a vízbe. Arra megy egy öreg ember, és azt kérdezi, miért teszed ezt, hiszen több ezer van még belőlük. A lánya férfira néz és ezt feledi. Ha csak egyet is sikerül megmentenem, már megérte. Ez a tammese mese is hozzájárult a Starfish szervezet megalapításához, amely écesek számára nappali közösségi házakat működtett Dél-Afrikában. A Virgin Unite kezdetektől fogva együtt dolgozott velük a kis árvák gondjainak megoldásában. Afrika tele van elképesztően erős asszonyokkal, akik földanyánkhoz hasonlóan képesek mindenkiről gondoskodni. Nora is ilyen volt. Amikor először találkoztam vele egy Johannesburgtól 45 percre található kis faluban, egy poros tisztásra épült bádogviskóban élt. 200ár árvára főzött. Valahogy sikerült annyi élelmet összeszednie, amennyi elég volt ahhoz, hogy a parányi kis főzőlapján elkészíthetett ételből mindenki jól lakott. Mi meg döbbenten álltunk, és csak a 200 éjségtől kidülledő hatalmas szempárt és gyermekfejet láttuk. A világon senkiük nem maradt, már attól is megijedtek, ha valaki ölbevette vagy megsimogatta őket. Elképzelhetetlen, hogy egyetlen asszony hogyan képes 200 gyermekről gondoskodni. Valamilyen szinten félelmetes látvány volt. Próbálunk olyan asszonyokat támogatni, akik érzik, magukra kell vállalniuk a pótanya szerepét. Ez akkora jelentőségű kérdés, hogy belegondolni sem, mert senki abba mi történik azokkal a gyerekekkel, akik a lelki fejlődéshez szükséges szeretet és törődést nélkül nőnek fel? Elnéztem azt a rengeteg kis embert, ahogy játszanak vagy tömik magukba az ételt, és eltöprengtem, hogyan férnek el ebben a parányi kunyhóban. Hol alszik ez a sok gyerek, Nora? kérdeztem. Az asszony nevetve válaszolt. Olyanok ők, mint a tojós tyúkok, Estére szétszélednek a szélrózsa minden irányába, és alvó helyet keresnek maguknak. Reggel meg visszaszivárognak, és kérik a reggelit. Nekem pedig valahogy mindig sikerül étel találnom számukra. Az alázattól elérzékenyültem, de közben dühös is voltam. Ha ennek a sok árvának a szülei hozzájutottak volna a megfelelő gyógyszerekhez, még most is élnének, és felnevelhetnék őket, ahelyett hogy a temetkezési vállalkozók pénztárcáját hízlalnák. A Starfish segített Norának, de mi is adtunk neki némi pénzt. A Virgin Unite önkénteseinek segítségével kibővítettük a kunyhóját, építettünk mellé egy szárnyat a gyerekek számára, vettünk neki egy hatalmas tűzhelyet, és megígértük, hogy állandóan lesz elég tüzelője. Igaz, hogy a gyerekeknek új családot nem adhatunk, de legalább segíthetünk a norához hasonló asszonyoknak. Az afrikai kontinens sajnos még mindig a világ azon kevés helyeinek egyike, ahol a hívfertőzések száma emelkedik. Beslések szerint 2010-re csak Dél-Afrikában három millió écc él majd. Azóta két napközis közösségi házat is támogatunk. Októberben pedig a Lumba Trust szervezettel együtt további öt ilyen központnak nyújtottunk segítséget. Cherry Blair is csatlakozott hozzánk, hogy átadja ezeket az épületeket. Ha belegondolunk, Angliában és az Egyesült Államokban rengeteg erőforrás áll rendelkezésre, miközben az afrikai helyzet rendkívül nyomasztó, és mindent meg kell tennünk azért, hogy véget vessünk ennek a nevetséges folyamatnak. A magam részéről többször is hangot adtam felháborodásomnak a Lumba Trust egyik hivatalos vacsoráján is. Nem hagyhatjuk, hogy az emberek megelőzhető és gyógyítható betegségekben halljanak meg, bárhol is éljenek a világon. Sok minden megváltozott bennem, amikor néhány évvel ezelőtt az egyik uluszabai pincérünk meghalt écben. A hív és az éc nyugaton már kezelhető. A halálozási arány jelentősen visszaesett. Afrikában viszont korán sem ez a helyzet. Engem pedig sokkolt, amikor egy közelünkben dolgozó ember halálát láttam. Donald MacHubele betegsége ellenére is végig jókedvű maradt. Verseket írt és zenét szerzett. Néhány szép sorát a halála után olvastam el, és megdöbbentett, hogy egy ilyen tehetséges fiatalnak milyen hirtelen kellett távozni a közülünk. A következő sorokat jó barátunk Donald McHubb beleköltő és zeneszerző írta. Donald egy éhez köthető betegségben hunyt el. Zenéje és gondolatai azonban tovább élnek velünk, hogy másoknak is reményt adjanak. Donald azt szerette volna, hogy mondatait még életében megismerjék, de a mindenható úgy akarta, hogy már a túlvilágról szóljanak hozzánk. Ismerd meg az igazságot, mert az igazság szabaddá tesz. Donald betegségének rövid története 2003. szeptember 11-e, második munkanapon volt az Ulusaba Private Game rezervben. Nyár volt, de az éjszaka közepén mégis hirtelen vacogni kezdtem, mintha téli hideg lenne. Be is kellett kopognom a szomszédba Davidhez, hogy kérjek tőle egy hűsugárzót, mert annyira fáztam. Másnap reggel David adott pénzt, hogy menjek el az orvoshoz, és vizsgáltassam meg magam. A doktor nem tudta azonosítani azt a kort, ami a halálomat fogja okozni. Maláriára gyanakodott, de nem az volt. Orvosi igazolással visszajöttem uluszabába, de napokig nem tudtam munkába állni, egész addig, amíg a betegállomány véget nem ért. Bár visszamentem dolgozni, de onnantól fogva az életem bizonytalanná vált. Gyakran ki kellett maradnom a munkából, mert rosszul éreztem magam. Elmentem a Songomas magánklinikára is, de ott sem mondták meg, mi a bajom, és nem tudták diagnosztizálni a betegségem. Aztán a szabadságom egyik napján a hasam puffadni kezdett, és borzasztóan fájt. Ekkor elmentem dr. V. Hlastvajó magánklinikájára Hazivyúba. Ő sokat segített, és tovább küldött a Matik Wayne kórházba. Légy alázatos, hogy segítséget kapj. A doktorral megállapodtunk, hogy kórházba megyek. Amikor megérkeztem, azonnal felvettek, mert nagyon rossz bőrben voltam. Megröngeneztek, de semmit sem találtak. Vért vettek, de az sem mutatott ki semmit. Végül kivezettek némi vizet a gyomromból, mert az tele volt vízzel. Amint mintát elküldték laborba, én megvártam az eredményt, ami szerint vízenyős tuberkulózisom van. Ezután elkezdtem szedni a betegségre felírt TBC gyógyszert, rifampint. Őszintén be kell vallanom, hogy az nagyon sokat segített. Visszanyertem az eredeti tessúlyomat, újra jó étvágyam lett, de miután abba hagytam a rifampint szedését, az állapotom ismét visszaesett. Korábban napi öt tablettát vettem be, de mikor ez kettőre csökkent, minden kezdődött előről. Szédültem, legyengültem és sokat izzadtam. Amikor az újabb vizsgálaton elmondtam, hogy érzem magam, senki nem figyelt rám. Csak a maguk dolgával foglalkoztak. Majdnem kilenc hónapig kezeltek TBC-vel, majd amikor visszamentem az utolsó kontrollra, megkértem őket, hogy csináljanak egy hívtesztet. A népem a tudatlanság miatt hal meg. El is végezték, majd tájékoztattak, hogy hív pozitív vagyok. De kezelni nem tudnak, mert várják a CD4 eredményeimet, és csak azután lehet tisztábban látni. Azt is hozzátették, nem kezelnek, ha a CD4 sejtjeim száma 200 feletti, csak akkor, ha az érték ez alatt van. Ahogy én látom. Szerintem a kormány azért támogatja a hív étc terjedését, hogy lerombolja a nemzetünket. Azt mondták, hogy mivel a CD4 teszt alapján a sejtszámom 200 fölötti, a szervezetem még erős, ezért nem segítenek. Ez teljesen hibás felfogás. Miért kellene megvárni, amíg 200-nál kevesebb lesz, hogy csak azután kaphassak segítséget? Miért nem azt szeretnék, hogy a vírus ne lépje át azt a határt, amikor a hívfertőzés étcé válik? Áldottak legyenek, akik segíteni szeretnének, mert Isten bölcsességet ad majd nekik. Mivel a betegségem alatt ennyi mindent megtapasztaltam, már tudom, mi öl majd meg, és úgy érzem, felkelek és megvilágosodom, hogy az emberek ismerjék meg az igazságot, és az mindenkire felszabadító erővel hasson. Időbe telt, amíg elhatároztam, megcsináltatom a tesztet. Nagyon féltem, ha pozitív vagyok, aggódom majd, az emberek meg kinevetnek. De be kell vallanom, most már tisztában vagyok az állapotommal, és elfogadtam azt. Megbocsátottam magamnak, és kértem Isten bocsánatát is. Majd mindent magam mögött hagytam. Az életemet már csak egyik pillanatról a másikra élem. Erősen és bátran élek együtt ezzel, és nem gyáván, hanem hősként fogok meghalni. Mellesleg zeneszerző vagyok. A hívről és az écről írok dalokat. Azért is kellett tisztában lennem az állapotommal, hogy a gyakorlatban is ismerjem azt, amiről a nóták szólnak. Szeretnék példát mutatni, különösen ezen a vidéken, ahol az emberek még mindig félnek attól, hogy bevallják betegségüket. Pedig ha titkolózunk egymás előtt, ez a vírus mindenkit megfertőz. Dolgozzunk együtt, egy emberként, és harcoljunk büszkén az egyetlen célért, az ellenség legyőzéséért. Mert ez nem betegség hanem a kontinensünk lerombolásáért folyó háború. Könyörgöm mindenkinek, fontolja meg ezt, és segítsen ennek a népnek. Donát vagyok, és beteg. A HIV együtt is próbálok maga biztos maradni. Azt szeretném, hogy már ne történjenek rossz dolgok velem. A szívemben nincs már hely a csalódásnak. Többé ilyen nem történhet meg velem. Büszke vagyok magamra, szeretem magamat, mindig vigyázok az egészségemre, és azért élek, hogy másoknak szebb jövője legyen. Már tisztában vagyok vele, hogy felelős vagyok a családomért és magamért is. Reménykedem, hogy egyszer újra jobban leszek. Korábban nem hittem, hogy a hívvel és az étszel együtt lehet élni, pedig sokáig én sem tudtam az állapotomról. Most viszont ígérem nektek, hogy meggyógyulok és újra szabad leszek, mint egy hosszú börtönbüntetés után. Biztosak lehettek abban, hogy újra talpra állok. Isten azt mondta, erőt és szárnyakat ad a gyengéknek, hogy repülni tudjanak, akár egy sas. Ha nekem sikerül, akkor neked is, barátom. Ne félj, csináltasd meg a tesztet, segít majd rajtad, főleg, ha nem vagy biztos benne, mi a bajod. Jó alkalom arra, hogy szembenézz vele, és legyőzd a betegséget. Jól figyelj, ha összefogunk, sikerülni fog. Ha viszont nem, elbukunk. Küzdjünk együtt azért, hogy végül mi győzzünk. Donald halálát végül az AIDS folyományaként a TBC okozta, de sokan halnak meg maláriában is. Miután Donald elment, megesküdtem, hogy többi egyetlen virgin alkalmazottnak sem szabad értelmetlenül meghalnia. Donald megható szavai miatt egyértelművé vált számomra, hogy a világ egyetlen cége sem veszítheti el, étzben egyetlen alkalmazottját sem. Minden vállalatnak önkéntes étzszűrésre kell küldeni a munkatársait, és megfelelő gyógyszereket kell biztosítania, hogy a hívből ne fejlődhessen ki a betegség. A saját házamnál kezdtem. A feleségemmel Joannal neki is láttunk. Mindenkit összetereltünk, aki a rezervátumban dolgozott. A szemük előtt végeztettük el magunkon a tesztet, és igyekeztünk a lehető legtöbb embert rávenni arra, hogy ők is tegyenek így. A legtöbben meg is csináltatták a tesztet. Aztán megkértünk néhány hív-pozitív fiatalt meséljék el, hogyan mentették meg a gyógyszerek az életüket. Ez jó példa lehet mindenki számára. Készítettünk az afrikaiaknak két egyszerű és közérthető filmet az emberi szervezetről, az immunrendszerről, a vírus ellenes gyógyszerekről, és arról, mi történik, ha a CD4 értékek 200 alá esnek, mitől halnak meg az emberek. Hogyan lehet ezt megakadályozni, és miként menthetnek életet az óvszerek? Az egyik délafrikai cégünknél elvégzett szűrés során kiderült, hogy a dolgozók 24%-a hív pozitív volt. Tartok tőle ez az átlag, vagyis a munkatársaink majdnem egynegyede 6-7 éven belül meghal, ha nem jut megfelelő kezeléshez. Biztosítottuk őket arról, hogy mindenki, akinek a CD4 értéke 300 alá csökken, Ingyen gyógyszert kap. Még egy nulla százalékos programot is elindítottunk, amelynek célja, hogy a Virgin alkalmazottak közül senki se halljon meg édzben, nulla százalék legyen a HIV-pozitívak száma, és nulla százalék HIV-pozitív anya örökítse át a vírust születendő gyermekének. Ennek része az is, hogy zéró toleranciát tanúsítsunk a HIV-pozitív emberek elleni diszkriminációval szemben. Donald szavai szerint ez nem betegség hanem a kontinensünk lerombolásáért folyó háború. Küzdjünk együtt, egy emberként, és harcoljunk büszkén az egyetlen célért, az ellenség legyőzéséért. Donald emlékére döntöttem a War Room felállításáról is, amely az egész kontinensen koordinálja és összefogja az afrikai betegségek ellen küzdő szervezetek munkáját. Feltérképezi a problémákat, megkeresi a legjobb megoldásokat, és az erőforrások maximális kihasználására törekszik. Viták és sócsíprés helyett végzi a munkáját. A világot előre figyelmezteti az éhezéshez hasonló betegségekről, még mielőtt túl késő lenne. Küzd a hív, a malária, a TBC és a fisztula ellen, mozgósítja a szakértőket és az ügyértenni vágyókat, valamint összehangolja a kormányok és anyagi támogatók munkáját. A szervezet végső célja, hogy a Donaldéhoz hasonló esetek ne forduljanak elő többé. Halál a tanulságként szolgáljon több ezer embernek, akik így tovább élhetnek. Donald halála után anyámmal ellátogattam az egyik helyi kórházba, és véletlenül megismerkedtem egy Dyke nevű remek fickóval, aki korábban vadhajtóként dolgozott uruszabában. Reménytelen állapotban feküdt az ágyon, csont és bőr volt. Anyámat felismerte, szeme boldogan felcsillant. Azonnal intézkedtünk, hogy kapjon retrovírus elleni gyógyszert, amitől állapota gyorsan javulni kezdett, és hamarosan teljesen rendbe jött. A kezelésnek köszönhetően szó szerint a halál kapujából tért vissza. Minden AIDS-betegnek meg kellene adni a lehetőséget az újjászületésre. Daik sajnos egy Mozambikban elkapott maláriás rohamban nemrég meghalt. Halála még inkább megerősítette bennem az elhatározást, hogy tegyünk az ellen, hogy Afrikában egy rovarcsípés naponta több ezrek halálát okozza. A Virgin unite tal végeztem egy kutatást, és egy fantasztikus délafrikai férfi az Anglo-American bányavállalattól felhívta dr. Brian Brinket, hogy jöjjön el. És nézze meg, mi tud reményt adni a helyieknek. Limpopó megye, Dorn városának kietlen, sziklás dombján fekvő, porlepte szegény negyedében található, Nudluvu nevű kórházba látogattunk el, amit dr. Hugo Templeman, egy pecsületes holland orvos vezetett. A doktor az elmúlt 15 évet a hív Éc, valamint az Afrikában legtöbb halát okozó malária és TBC gyógyításának szentelte. Miután körbevezettek a Nödluvó kórházban, feltűnt, hogy az intézmény köré kisebb település épült. Benne pékség, műhely, pelenka készítő, óvoda, számítógéppel felszerelt iskola, autómosó és tornaterem. Ezek mind a helyieknek biztosítottak munkát. Hugo látta rajtam, hogy le vagyok nyűgözve. Itt mindannyiunkat a remény éltet. Szeretnénk, hogy az emberek megtudják, meggyógyulnak majd. A gyógykezelésük alatt viszont a megélhetésükről is gondoskodniuk kell, hogy eltartsák magukat és a családjukat. Dr. Brink éveken át küzdött, hogy az anglónál dolgozó munkások tízezrei hozzájussanak az ingyenes retrovírus ellenes Végül úgy sikerült elintéznie, hogy elmagyarázta, a betanított munkaerő elvesztések gazdaságilag jóval többbe kerül, mint az összes gyógyszer együttvéve. Majd a következő kérdése már ez volt. És akkor most mi lesz a bányászok éces családtagjaival? Csodáltam őt a hozzáállása miatt. Hugóval és a Virgin Unite-os kollégákkal meg is beszéltük, mire lenne szükség Szabi körzetben az Uluszaba melletti kórház felépítéséhez. A HIV vírus terjedését megakadályozó első próbálkozásom még a 90-es években a méc óvszerek bevezetésével kezdődött. Hatalmas lépés volt innen egy anglo-amerikán ambuláns kórházig eljutni. Úgy döntöttünk, hogy bubezének hívják majd, amely zulu nyelven oroszlánt jelent. Az intézmény százezer embert lesz képes ellátni. A hív, a malária és a TBC kezelése ingyenes. A többi egészségügyi szolgáltatást szerény összegért lehet igénybe venni, így a klinika idővel önfenntartóvá válhat. Az Urusaba körül élő százezer ember pedig védett lesz, de a kezelést a kórháztól távol élőkhöz is ugyanúgy el kell juttatni. A kietlen területekre viszont rendkívül nehéz elvinni a megfelelő egészségügyi szolgáltatásokat, és mindig az utolsó mérföld a legnehezebb. Ezért előrukkoltunk egy Heaven's Angels nevű kampányjal, amelyben az egész Virgin csoporton belül motorbiciklik beszerzésére és fenntartására gyűjtöttünk pénzt. A cégek különösen a Virgin trains és a Virgin Atlantic fantasztikus munkát végeztek. Több mint egy millió USA dollárt gyűjtöttek össze, amiből száz motort vásárolhattak. Kidolgoztunk egy üzleti modellt is. A falu lakosa hitelből megveszi tőlünk a motort, Megfelelő képzés után törlesztésként hetente háromszor a motorra pattan és egészségügyi szolgáltatást nyújt. A hét többi napján saját vállalkozásához használhatja a járművet. A modell így fenntartható, ráadásul munkát is ad a közösség számára. Az elképzelést 2007-ben egy Chef nevű nagyszerű partnerrel kezdtük tesztelni, amely több mint 64 a helyi tulajdonosok által üzemeltetett klinikát és gyógyszertárat nyitott kenyában. A cél az, hogy a modellt az egész kontinensre kiterjesszük, és Afrika legtávolabbi pontjaira ne csak pár száz, hanem több ezer motoros tudjon egészségügyi ellátást vinni. Így az emberek azt is megtanulják, hogyan biztosíthatják megélhetésüket, és miként segíthetnek egymásnak. Míg a Virgin Unite-ban keményen dolgoztam, és próbáltam segítkezni a fejlődő világ néhány súlyos problémájának megoldásában, az űrprogramunkat is próbáltam előmozdítani. Elég furcsa, ám annál izgalmasabb párosítás. A Virgin Galactic óriási érdeklődést váltott ki, és az első jelentkezők már fel is iratkoztak. Ekkor azonban az én űrutazásommal kapcsolatban különös esemény történt. Novemberben épp a Necker szigeten egyeztettem az űrhajó tervezőjével, Burt Ratannál, és az első űrutasainkkal, akik első kézből szerettek volna tudni mindent a projekt állásáról. Ekkor Will hívott Londonból, és elmesélte, hogy nemrég hallotta a Hawking professzort a Radio 4 Today című műsorában. Stephen Hawking épp most adott egy elképesztő interjút arról, miért kell az embernek eljutni a világűrbe, mondta Will. Hozzátette, hogy ő is szeretne elutazni, és ha lehet, Richard Bransonnal repülne legszívesebben. Börtöt és az utasainkat egy hangfal köré tereltem. Felmentünk az internetre, és lejátszottuk Stephen Hawking podcastjét a BBC oldaláról. Az emberiségnek ahhoz egy, a naprendszeren túli, másik bolygóra kell költöznie, hogy megóvja a Föld élő világát. Egy nukleáris katasztrófa vagy egy becsapódó aszteroida megsemmisítheti a Földi életet. Ha viszont a világűrben is terjeszkedünk, majd letelepszünk, a jövő biztonságos lesz. Mivel a naprendszeren belül nincs a Földhöz hasonló másik bolygó, az embereknek egy másik galaxisba kell otthonra lelniük. A jelenlegi kémiai és nukleáris rakéták viszont nem alkalmasak az űrkolóniák elszállítására, mert az ezer évig tartana. A fénysebességnél gyorsabb utazást, vagyis az űrhajó körüli szerkezet megváltoztatását ezért kizárom. A meghajtásra ehelyett az anyag-antianyag annihilációt tartom a legjobb módszernek. Amikor ugyanis a kettő találkozik, a sugárzás miatt megsemmisülnek. Ha ez egy űrhajó végében történik, az hajtóanyagként működhet. Így megközelíthetjük a fénysebességet, amivel nagyjából hat év alatt eljuthatunk egy új csillagra. De ehhez rengeteg energiára van szükség. A következő célkitűzésem, hogy feljussak a világűrbe. Ebben talán Richard Branson segíthet nekem. Önjelölt astronautáinkon izgatott moraj futott végig. Kivételes helyzetbe éreztük magunkat, hogy a professzor által ennyire támogatott projektben vehetünk részt. Mindig is tiszteltem és csodáltam Hawking professzort. Mivel már többször találkoztunk, vettem a bátorságot és felhívtam. Elmondtam neki, hogy bár rengeteg híresség megkörnyékezett már, még senkinek sem adtunk ingyen jegyet a Virgin Galactic járatára, de ha valóban kész rá, és az orvosok is beleegyeznek, megtiszteltetés lenne, ha felvihetném a világűrbe. Stephen sajátos géphangján elmagyarázta, hogy ha fenn szeretnénk tartani az életet a Földön, az emberiségnek muszáj kijutni a világűrbe. Az élet ugyanis a globális felmelegedés, a vírusok és más mikroorganizmusok genetikai módosulása miatt veszélybe került. Már elég információval rendelkezünk, hogy tudjuk, mi történhet a bolygónkkal, és hogy a túléléshez igénybe kell vennünk a naprendszer többi erőforrását. Ehhez pedig az űrkutatás segítő ösztönzőre van szükség. Bár a válaszok egy részét megadják, mégsem elég már robotokat küldeni a világűrbe, az embereknek is menniük kell, tette hozzá. A Virgin Galactic pedig hatalmas lépés azért, hogy az űrutazás ne csak néhány kiválasztott számára legyen elérhető. Megkértem az astronauta kapcsolatok vezetőjét Stephen attenborough hogy a Virgin Galactic vezető orvosával utazzon el Dr. Hawkinghoz, és beszéljék meg a próba repülés részleteit. Dr. Hawking érdeklődése nyomán azt is elkezdtük vizsgálni, hogy az űrkutatás milyen más területeken jár hasznosítható eredményekkel. Először is szerettük volna megérteni a klímaváltozás okait, majd információkat gyűjteni arról, hogy a bolygó képes-e élelemmel ellátni az egyre sokasodó népességét. A professzor véleménye alapján azért is nyitni kell a világ űr felé, mert ott találhatjuk a jövő energiaforrásait, és esetleg a klímaváltozás kérdésére is válaszokat kaphatunk. Több izgalmas ötlet így a szoláris ernyők elképzelésének kidolgozása jelenleg is tart. Ezek nem olyan hatalmasak, mint ahogy az emberek gondolnák. Átetsző fóliából készült, kisebb kristályos szerkezetek, amelyek a nap és a föld között félúton elhelyezkedő, La ponton buborékokként szóródnak szét. Innen az ernyők a napsugarainak 5%-át visszatükrözik, ami a földi mércével nézve számottevő. Aztán itt van az internet. Azt hinnénk, nem fogyaszt energiát, miközben írdatlan mennyiségű üvegházhatású gázt bocsát ki magából. A tudósok már kifejlesztették a napelemekkel működő úgynevezett szervafarmokat, amelyek a rádiójeleket a világűrből közvetlenül a számítógépekre sugározzák vissza, így az áram 80%-át megtakarítják. Foglalkoztat továbbá az is, hogyan lehetne a Virgin Fuels kutatócsapatát felvinni a Holdra, majd egy olyan flottát építeni, amivel ott dolgozni tudnának. Ez egyelőre talán még túlságosan kifinek tűnik, de ne felejtsük el, hogy a 2000-es évek elején még el nem tudtam képzelni, hogy egyszer űrhajókat építetek. Ehhez képest ma már a legzseniálisabb fizikussal szuborbitális űrutazásokat szervezek. Elfogadva Stephen Hawking elméletét, miszerint az emberiség jövője a világűrbe tart, hélium három néven hozzákezdtem egy űrkorszakbeli üzemanyag kifejlesztéséhez. Ez az anyaga hélium egyik rendkívül ritka földfelszíni előfordulási formája. Ezen kívül a föld magjában is megtalálható, de onnan egyelőre nem vagyunk képesek kinyerni. A Holdon viszont porformájában hatalmas mennyiségben fordul elő. Igencsak elgondolkoztató, hogy egyetlen űrhajónyi rakomány az USA egyéves energia szükségletét fedezné. Ez arra ösztönöz, hogy erről a lehetőségről még több kutatást végezzünk. A hélium három előállításához rendkívül nagy nyomás és hő szükséges. Akkor keletkezett, amikor a hold kiszakadt a Földből, és a pályájára állt. Az anyagot viszont a szoláris szelek több millió éven keresztül továbbra is létrehozzák. A tudósok több milliárd dollárért a CERNI részeske gyorsítóban csupán egész csehéke mennyiséget képesek belőle előállítani. A hold porból viszont melegítéssel gázformájában kinyerhető ami nem ennyire extrém módon drága, ráadásul még megvalósíthatónak is tűnik. A hélium 3 a föld teljes energiaszükségletét biztosíthatná, és ami a legfontosabb, teljesen tiszta és biztonságos energiaforrás, amivel a bioüzemanyagot előállító területeken élelmiszert is lehetne termeszteni. Bár az ötlet talán kissé távolinak tűnik, a hélium-három egy napon az emberiség megmentője lehet. 2003. februárjában, amikor az USA és Anglia iraki megszállása elkerülhetetlennek tűnt, elhatároztam, hogy nem nézem tétlenül. Valamit lépnem kellett, hogy megállítsam az inváziót. Sajnos, mielőtt bármit tehettem volna, Amerika megkezdte Irak bombázását. Ekkor fogalmazódott meg bennem egy ötlet. Össze kell hoznunk egy nemzetközi vének tanácsát, akik annyi befolyással, tudással és tárgyalási tapasztalattal rendelkeznek. Amivel a hasonló konfliktusok megelőzhetőek. Ezzel egy időben jó barátom, Peter Gabriel, Bath melletti otthonában egy csodálatos gondolatot fogalmazott meg: A technológia az emberiséget egyetlen globális faluvá változtatja majd, csak hogy nincs olyan irányítója, aki biztosítaná, hogy a technológia erejét jó célokra használják. A mai vezetők döntő többségét ugyanis nem az emberiség jövője érdekli, hanem valami egészen más, sokszor politikai, katonai, gazdasági vagy vallási cél. Ötleteink 2003. novemberében egy megrendítő délafrikai út alatt álltak össze, amikor Mandela 46.664-es kampányában vettünk részt. Azóta jó néhány fantasztikus emberrel dolgozunk ennek az álomnak a megvalósításán. Global Elders néven szeretnénk létrehozni egy csoportot, mert hiszünk abban, hogy az erkölcsileg fedhetetlen, valamint a vezetőként már bizonyított férfiak és nők továbbadhatják azt a rengeteg tudást, amit megszereztek. Ugyanaz a bölcsesség ez, amit a régmúlt időkben a törzs vagy a falu nagy is átörökítettek. pedig a mi rohanó, modern, nemzetközi falunknak pont erre az ősi, Ösztönös ismeretre lesz szüksége. Amikor Mandela és felesége Gracsa Masel beleegyeztek, hogy ők lesznek az alapító vének, Desmond Tutu érsek pedig a csoport elnöke, úgy éreztük, valami egészen különleges történt. 2006. júliusában a világ minden tájáról a Nekker szigetre hívtuk a technológia, a karitáció, az üzlet, a tudomány, a művészet és más területek első számú vezetőit, hogy megvitassuk a vének tanácsa koncepcióját, és egy lépéssel előbbre jussunk a terv megvalósításában. Péterrel az első napon elmagyaráztuk a vének tanácsának eredetét. Péter így fogalmazott. Az alapötlet az afrikai törzsektől származik, ahol felnéznek a falu vényeire. Most viszont már egy jóval nagyobb falu alakult, hiszen a Google, a Wikipédia és sok minden más is összeköti az embereket. Bólintottam. Hosszú ideig egymástól független bölcsvezérek álltak a közösségek élén. Olyan jó szándékú férfiak és nők, akik kimondták véleményüket és követőkre leltek. Azt szeretnénk, ha a világ legmegbecsültebb egyéniségei most együtt működnének, hogy így még eredményesebbek lehessünk. Terveink szerint most 12 vezér személyiség fogna össze. Két elképesztő ötletekkel és vitákkal tarkított hét következett, mi alatt bebizonyosodott, a világnak igenis szüksége van egy ilyen csoportra. Fantasztikus élmény volt olyan csodálatos emberek társaságában lenni, mint Desmond Tutu érsek vagy Carter elnök. Mindketten méreható gondolatokkal járultak hozzá a vének tanácsának elképzeléséhez. Tutú még a jól megszokott humorát is felvillantotta. Soha nem felejtem el azokat a varázslatos pillanatokat, amikor Peter a nappaliban lévő versenyzongorán a bikót játszotta, melyre tutú és gyönyörű felesége le táncoltak. Vagy amikor Peter a hosszú, fehér ingbe öltözött tutut úszni tanította az óceánban, aki ezt nagyon élvezte, hiszen előtte már én is adtam neki úszóleckéket a medencében. Nekem is van otthon medencém, de még soha nem mentem bele. A feleségem és a gyerekeim használják, talán most már én is csatlakozhatom hozzájuk, jegyezte meg széles mosolyjal. Szintén nagy öröm volt hallani néhány alapító véleményét, hogy a Global Elders miként járulhat hozzá a világ fejlődéséhez. A Treatment Action Group részéről Zaci Ahmad megerősítette, hogy a retrovírus ellenes szerek egy nap, minden hív pozitív számára elérhetővé válnak. Ő aztán tényleg az egész életét mások megmentésének szentelte. Addig nem kezeltette magát, amíg a gyógyszer mindenkihez el nem jutott. Reméljük, hogy a Global Elders felerősíti majd Zachi és Teddy Bletcher, valamint a hozzájuk hasonlóan fontos küldetést teljesítők hangját, és a történeteik a világ minden tájára eljutnak. A találkozón mindenki szabadon és őszintén beszélt. Határozott és érzelmes vélemények fogalmazódtak meg. Jean Olvang az egyik panelbeszélgetésen Mandelára tett utalást. Fantasztikus történelmi időket élünk. Mandela erkölcsi bátorsága páratlan. Ugyanazt mondja zárt ajtók mögött, mint a nyilvánosság előtt. Az emberiségért dolgozik, vezetői képességeit nem csak tettei, hanem együttérzése is bizonyítja. A szót ezután átadta tutunak, aki feltápászkodott alacsony székéből, és nevetve így szólt. Ilyen az, amikor elérünk egy bizonyos kort. Meg kell vitatni a testünkkel, hogy felállhatunk-e vagy sem. Megveregettem a vállát, Tutu azonban félreértette a tréfát, és rendkívül megható mondatokkal folytatta. Örülök, hogy nem vagyok Isten, mert ő most biztos könnyezik, hiszen minden ható mégis gyönge. Nem értjük, miért nem puffantja le azt, aki rosszat tesz. Igaz, mindig akadnak olyanok, akik felkelnek és jót tesznek. Például megdöntik az uppert helyet. Isten sokszor úgy mosolyog le ránk, ahogy a napsugarai átsütnek az esőcseppeken. Ma erre a szigetre is rá mosolyog, atyánk. Hiszek abban, hogy van erkölcs, még annak ellenére is, hogy gyakran nagyon úgy tűnik a világot az ördög tartja kézben. De a végén mindig a jó kerekedik felül. A megértés és a szeretet képes mindent legyőzni. Fontos téma volt az is, mit tehet az Elders másként, mint az ENSZ, vagy mondjuk a WHO. Hogy ne legyene fontos szervezetek replikája. Mindezt így vezettem elő. Beszéltünk már azokról a területekről, amelyekre az ENSZ és a Nemzetállamok tevékenysége nem terjed ki, az Elders viszont szívesen foglalkozna velük. Jimmy Carter ezen a téren sok tapasztalattal rendelkezett, hiszen dolgozott az ENSZ-ben és saját Carter Center nevű alapítványában is. Úgy vélte az ENSZ munkáját, leginkább a vétójog akadályozza. Mesélt arról is, hogy milyen háttéralkutazások előznek meg egy-egy határozat elfogadását. Az ENSZ munkáját blokkolja a vétójog, az Eldersnél ezt ki kell iktatni. Jelenleg nincs olyan szervezet, amely hatékony megoldást kínálna a konfliktusok kezelésére vagy a békefolyamat folyamat elősegítésére, és olyan sincs, amelyik szakértőket biztosíthatna a béketárgyalásokhoz. Léteznek ugyan szervezetek a Harvard vagy a Carter Center, de ezek nem fordulhatnak az ENSZ-hez, mert ott egy javaslatot az egyik oldalról az USA, a másikról Oroszország és Kína vétózhat meg. Az elders ezért akár egy békét elősegítő alapítvány, vagy valami hasonló is lehetne, és ha valaki meg akarna akadályozni egy háborút, megoldásként elsőként mi jutnánk az eszébe. Ha ugyanis az ENSZ tökéletesen működne, ránk nem lenne szükség. Csak hogy az Egyesült Nemzetek szervezete sem a békével, sem a szenvedések enyhítésével, sem az emberi jogok megértésével, sem a nők elleni elnyomással nem foglalkozik hathatósan. E szervezeten belül vitatkozni sem lehet, mert sok iszlámország ellenzi a témát. De ugyanúgy a keresztények is. Az elders ezeken a területeken korlátozás nélkül fogalmazhatná meg a véleményét mások hozzáállásával, pedig nem kellene törődnie. Biztos vagyok benne, hogy ebben Kofi Annan is mellénk állna. A Carter Center segített az emberi jogok főbiztosának hivatala felállításában is, amit az ENSZ nem támogatott. Mi olyan szervezetet indítunk el, amely az ENSZ helyébe is léphet, és kiküszöbölheti egy 200 fős szervezet korlátait. Kemény mondatok A beszélgetés végén mindenki egyetértett, hogy az Elders egyik fő feladata a nők jogainak erősítése, amit a politikától teljesen függetlenül kell tennie. De nem állunk a törvény fölött, emelte ki Jimmy. Ez nagyon fontos. Mi csak erkölcsi hatalommal rendelkezünk. Az is felvetődött, hogy az eldőr számos ellentmondásos ügyben közreműködhetne az egészségügyi világszervezet munkájában. Ilyen témák lehetnének a hív, éc vagy a fejlődő világ 80%-ának elérhetetlen tiszta ivó víz, illetve a különböző veszélyes fertőzések témái. Miközben az Elder's támogatná a malária teljes felszámolását, a WHO lenne továbbra is abban a helyzetben, hogy közjogi szervezetként bejelenteni a fertőzés megszűnését. Jimmy hozzátette: Az Elder's a világ szegénység sújtotta területein az életminőség javításában is segíthetne. Ha nem is alkotnánk, de egy rendszer alapjait megteremthetnénk: a betegségek felszámolása és a szenvedések enyhítése. Ennek komoly része lehet. Ez így ment minden nap. A komoly viták és beszélgetések mindig előbbre vitték a koncepció kidolgozását és álmunk megvalósítását. A lényeget Peter fogalmazta meg, és mindannyian pontosan tudtuk, miről beszél. A világ olyan, mint egy élő tükör. Az űrhajósok szerint a föld a világűrből egy fogható pici kék golyónak néz ki, amelyik visszaveri a fényt, és minden tükröződik rajta. A négy éves fiam egyszer elmesélt nekem egy történetet. Szerinte, ha valakit megérintenek, az megvilágosodik. Ha nem, akkor viszont árnyékvetűr rá. Ezért mindenkit meg kell érintenünk. Az emberek nem számok vagy statisztikai adatok, hanem érző lények. Minden felvetés újabb ötleteket adott. Mintha mindenkiben régi álmai törtek volna a felszínre. Mielőtt Jimmy Carter távozott, visszafordult és megosztott velünk néhány záró gondolatot. Az Eldőrs lehetne a világ lelki ismerete, a bölcsek tanácsa, mely olyan lényegi entitássá válna, amit a béke és az igazságosság elveivel azonosítanak. Nagyon élveztem, hogy itt lehettem. Rendkívül inspiráló, izgalmas, váratlan és örömteli találkozás volt. Azzal intett, és a jól ismert széles mosolyával felépette a helikopterre, amely feleségével, rózzal együtt hazarepítette. Miután visszamentem a házba, megkínáltam tutut egy teával. – Köszönöm, nem kérek – mondta. – Nem vagyok angol. – De Péteré biztosan izlene. Neki jóval több ideje van teát főzni, mint nekem – tréfálkoztam. Egy hónappal később otthonában felkerestem Gracsát és Mandelát, hogy segítsenek összeállítani az Elders tagjainak névsorát. Szaladgáltak körülöttünk az unokák, és a fantasztikus megbeszélés után Jane-nel az volt az érzésünk, hogy az Elders ötlete kezd megvalósulni. Uluszabában megünnepeltük az eseményt, aztán aláírtuk a meghívó leveleket. Az egészet apám és anyám jelenléte még meghatóbbá tette mert így átélhették velem ezeket a felemelő pillanatokat. Az álom, amelyet Peterrel oly sok éven át dédelgettünk, most végre kezdett valósággá válni.